Anda-se tu fores à praia Se tu fores ver o mar, Cuidado não te descai o teu pé que atraem olhos suja beira mar Cuidado não te descai o teu pé que atraem olhos suja beira mar A granca areia de ontem está senha de alcatrão As zonas de vento batidas são de plástico e carvão E cheiram mal como avenidas vieram para aqui fugidas a lama putrefação As aves já voam feridas e outras caem ao chão Mas na verdade, rosa linda, nas fábricas que ele vês. O operário respira ainda, e envenenado a desmaiar, o que mais há desta aridez. Pois os que mandam no mundo só vivem tendo ganhar. Mesmo matando aquele que morrendo... Viva trabalhar, tem cuidado, com linda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar. Cuidado, não te descai o teu pé de catraia em óleo suja beira-mar. Cuidado, não te descai o teu pé de catraia em óleo suja beira-mar. E em Ferral, lá para que vão fazer uma central Que para alguns é nuclear, mas para muitos é mortal Os peixes hão de virar não Um doente, outro sem vida, não tem vida ou pescador Morra sabe e o salmão, isto é civilização Assim falou um senhor, tem cuidado Que linda se tu fores à praia Se tu fores ver o mar Cuidado não te descai o teu pé de catra em óleo suja beira mar Cuidado não te descai o teu pé de catra em óleo suja beira mar Muito boa tarde Depois de escutar a Fausto no tema Se tu fores ver o mar do seu disco Madrugada dos Trapeiros, que se publicou no 1977, continuamos a nosa andaina co programa Sempre en Galiza, neste 2024, que no eido cultural vai ter moito que ver coa poeta Luisa Villalta, finada no 2004 con 46 anos. O no 17 de maio celebraránse os atos centrais do Día das Letras Galegas, dedicado a ela, pero ao longo de todo este ano 2024 a autora coruñesa será protagonista de publicacións, conferencias e moitas actividades no mundo do ensino. Pero hoxe compre comenzar falando deste novo desastre ambiental que asola as costas galegas, do nunca máis pasamos o outra máis. Hai moitas críticas polo feito de considerar que se está aplicando un protocolo calcado o que se fixo co Prestige. O primero que se fai é ocultalo. Se si un problema non se coñece, é que este non existe. O segundo que se fai é mentir. E o terceiro é minimizar o problema. Os ilitos de plastilina de Rajoy pasaron a ser ocultados unhas boliñas. Os primeiros microplásticos apareceron o 13 de decembro en Malia que o Goberno Central e alguns concellos afirmaron que a Administración Autonómica fora avisada xa a mediados de decembro dos vertidos, a Xunta activou o Plan de Loita contra a Contaminación o 5 de Xaneiro no seu nivel mínimo que non implica a colaboración dos medios estatais decidindo eleválo ao seguinte nivel para así facilitar a chegar de máis recursos cando as protestas foron en aumento e despois de que Asturias elevase igualmente o nivel da emerxencia no seu territorio Feijó e Rueda pretendía unha campaña na que non houbera moito ruído moi española utilizando o tema da amnistía nada de tocar problemas de Galicia e coa xente ocupada noutras cousas daí a data asociada ao entroido A manipulación informativa foi de tal maneira o Comité Intercentros da Compañía de Radio e Televisión Galega chamou a non quedar calados ante o que les din uso burdo e partidista dos medios públicos para silenciar a catástrofe convocando o personal para manifestarse o pasado xoves. As imaxes das informacións na TVG céntranse en mostrar o personal uniformado da xunta ou de traxa limpando nas praias, pero non voluntarios. A crise ecolóxica dos pellets xa é unha crise política en toda regra a mesa e medio das eleccións galegas. Pero o que dinde todo isto os científicos? A bióloga Eva Jiménez Guri, é investigadora da Universidade de Exeter no Reino Unido, e dedícase a estudar o impacto dos pellets de plástico na vida mariña, Eh, nos experimentos que realizou tanto dende esta universidade británica como dende a Estación Zoolóxica de Nápoles nos últimos sete anos, comprobou en la mesma como estes microplásticos afectan o desenvolvemento embrionario de distintos tipos de animais mariños e o sistema inmunitario de ourizos de mar adultos. Por eso mesmo di desesperarse cando ve como se minimiza a importancia da marea de plástico formada por millóns de, de microplásticos asegura que inda que as bolas foran de porcelana en lugar de plástico estas tamén teñen impacto físico poden obstruir o estómago de animais que o enxiran e provocar a súa morte Este é un problema real. Os peixes morren porque teñen o estómago cheo de plástico e non poden comer máis. Di que cando escoitou que os peles non son perigosos, que se botou as mans a cabeza. Supoño que teñen que calmar a xente, afirmou. pero Que saberán estes científicos? Se queren información veraz, científica e independente, busquen en internet unha entrevista co patrón maior de Moxía. Un home sabio, este Daniel Castro, non ten desperdicio o que di, perlas como estas. Os ecologistas, mellor que se preocupasen da súa vida e non de querer gañar unhas eleccións coas bolitas. Continúa... Temos unha sociedade torpe, adormilada e hipócrita e un presidente que é un plantapinos. Valorou o prestix como o mellor parón biológico que tivemos na historia, xa que os percebes e os peixes ti que chegaban ao monte. Este home, que por certo estaba acompañado acompañando ao conselleiro, vese que os libros, os libros sempre lhes deu un uso reservado e traseiro non axudou tampouco moito o conselleiro a calmar os ánimos cando dixo que se se traga un plástico todos sabemos por onde entra e por onde sai pero mellor pasar a outra cousa situación complicada é a que se está vivindo no Concello de Pontevedra o alcalde asegura que o feito de que o Concello se vexa obrigado a prorrogar o presuposto conduce a unha situación dramática Neste intre, conta cun goberno minoría que non logrou apoios para aprobar os presupostos, un alcalde que perdeu a cuestión de confianza a que vinculou as contas e o futuro inmediato ligado a que se articule ou non unha moción de censura nos próximos 29 días. Unha situación que se manterá ata mediados de marzo, data na que poderían entrar en vigor as contas para o 2024. Lores, tras perder a cuestión de confianza, afirmou que se non hai moción de censura, o XOE xa, xa anunciou que non haberá, o 8 de febreiro quedarán aprobados inicialmente os presupostos, haberá 15 días de exposición pública, e poderánse presentar alegacións de abelas, haberá un prazo para respondelas, e posteriormente aprobaríanse definitivamente previsiblemente calcula Lores cara a mediados de marzo. Afirmou o alcalde que este compás de espera acarrea unha parálise grande no funcionamento do Concello que chegou a asegurar que se someteu a cuestión de confianza para tratar de aprobar as contas para este ano foi porque era a única saída que tiña para evitar esa situación. Afirmou que se el fose o presidente dun parlamento convocaría eleccións, pero como non pode, dixo unha vez recheitada a proposta de orzamento que utilizou o único mecanismo que tiña nesta administración que é a cuestión de confianza ponendo o seu cargo a disposición. O pasado xoves fallaron seus premios Cidade de Pontevedra 2023 que esta vez recaeron no deporte e no cinema. A futbolista Teresa Avelleira e a productora Matriusca Producciones, responsable da película Matria, foron os galardoados nesta ocasión. Ambas as opcións foron apoiadas pola unanimidade do xurado. O filme Matria rodado en Pontevedra puxo no mapa a puxanza do sector cultural da cidade, segundo o Concelleiro de Cultura, sendo a primeira produción audiovisual pontevedresa que se estrea nos festivais de cinema de Berlín e de Málaga. Está ademais nomeado aos premios Goya este ano, onde opta os premios a mellor actriz para María Vázquez e ao mellor director Nobel para Álvaro Gago. O premio entregarase no pleno extraordinario que a corporación municipal celebrará o 20 de xaneiro, día de San Sebastián. Tamén coñecemos xa o nome de gañador da, da sexta edición do Premio María Victoria Moreno de Literatura Xuvenil, convocado polo Concello de Pontevedra e a Editorial Cuarto de Inverno. Con mestre, poeta, escritora e guionista lucense Lois Pérez foi o gañador. O autor eh, sinalou que a obra premiada Cartas na Escuridade é unha aventura que ten que ver co medo, coa identidade e coa imposibilidade de ser en algunhas xeografías do mundo actual. Trata, segundo explicou, dunha nena e un neno soldado ugandeses que por circunstancias diversas e o tráfico de persoas rematan as portas do Mundial de Qatar el traballando nos estadios e ela facendo hotéis sen saber que están os dous no mesmo país logo de anos sen verse e, Naceu a bordo do navio Patria en viaxe entre Portugal e Angola Fausto, Bordalo, Díaz pero foi registrado en Vila Franca das Naves en Trancoso e foi nesta antiga provincia ultramarina portuguesa onde formou a súa primeira banda Os Rebeldes O seu disco para das Cordilleiras escolleu na prensa como un dos dez melhores discos portugueses de todos os tempos Algunos dos seus temas Foron versionados por Mafalda Arnau, Teresa Salgueiro, Cristina Branco O Ana Moura, entre outros artistas O tema que escoitamos antes, se tu fores ver o mar Foi versionado en castelán por Luis Pastor, Rosa Linda E con el me despido ata o próximo sábado Que teñan unha boa fin de semana Rosa Linda Si vas a la playa, si fueras a ver el mar, cuidado no se resbalen tu pie de chiquilla en la orilla sucia del mar. Cuidado no se resbalen tu pie de chiquilla en la orilla sucia del mar. La blanca arena de ayer está llena de alquitrán. Las dunas que el viento batía son de plástico y carbón. Y huelen mal como avenidas, aquí vinieron huidas el lodo y putrefacción. Las aves vuelan heridas y otras al suelo caerán. run verdade rosalinda en fábricas que allí ve el obrero logra respirar una... Estamos escoltando a peza última que nos sellexeu Julio Simón para que todos vostedes disfruten deste traballo que o noso colaborador eh correspondente nas Rías Baixas nos vai cada semana Eh, tiñamos previsto conectar con Oscar Rey O noso correspondente na Costa da Morte Pero parece ser que está bastante liado eh, Ocupado, ora non podemos conectar con el A verdade que sentimos moitísimo mm, eh, Nos minutinhos que nos quedan A mellor poderíamos conectar con el Pero eh, mm, poñemos outro bocadiño de música E... Eh, mm, o que facemos é prepararse a despedida para que todos vostedes teñen unha feliz semana eh, o vindeiro sábado voltaremos outra vez a estar con vos, todos vosotros queridos ointes, si algunha cousa queren participar con nosotros o que saben que temos o noso Facebook temos tamén a nosa página web que, bueno, página, o noso blog, sempre en galicia blogspot.com onde poden participar eh, o noso Facebook tamén poden participar para que todos vostedes poidan mm, enviarnos as súas suxerencias e as aportacións e críticas, amén, se, se creen oportuno. A verdade é que estamos abertos a qualquer situación que lles veña mm, agradable e que poidamos compartir con todos vosotros. Queridos ointes, ata o vindeiro sábado á mesma hora. Que pase unha feliz semana. Que muere por azar, o fanático que vem Que todos algún día tocarán La bandera sin quitar Que onde a media está Hay cosas que están Cosas que van Cosas que quitan las ganas de hablar Cosas que sanan Como tu mirada Hay cosas que matan Cosas que hacen Cosas que tratan De hacernos cambiar Cosas que sanan Como tú miras finos, el champán los licores de aguas prohibidas los hijos que saldrán en procesión desde el bar de la esquina los cachorros que traerán la luna llena la vacía los pecados sin filtrar Un momento no quisimos confesar Fueron parte del altar Los sentidos a nuestras vidas